в сонячнім сліпучому світлі, поміж квитучими соняшниками. Дивився, роздявивши рота, і не міг ворухнутись, відчуваючи, що стряслося щось неймовірне. Справді, весь світ йому перекинувся до гри ногами, світ його до теперішніх уявлень про основні речі. Такий страшний Масєка, домінуючи над усім і вся, про образ і особлення тієї сили, про яку всі а особливо бабуся і мати говорили, як про всюди сущу, караючу, всевидячу, що в її владі страшний суд і гієнна огненна, той самий Масєка, що асоціювався з безчисленною тьмою, тьмущою зарізаних ягнят, і з Авраамом з великим ножем, і з Саваофом з киплячим пеклом, з усім подавляючим, і недосяжно загадковим, і раптом ось тобі на, впіймав його в шкоді, в своїй власній клуні машині, і замість зарізати, як Ісаака там на стіні, де він виконує обов'язки Авраама, замість зарізати, й годі, пересадив через тин, та ще й як. Ну, біжи, шибинику, ти такий гороб'ячий. З того часу Максиму церкви не боявся дивитися вгору. Не втягав голови в плечі. Навпаки, йому було приємно, бо здавалося, що ось-ось масєка спаде весело згори, схопить його на руки і лагідно скаже «Ага, шибиноку ти такий гороб'ячий». І вже ніби він не в церкві стоїть, а на городі посеред моркви. Навколо гудуть джмелі і бринять золоті бджоли, Снують золоті нитки поміж квітучою речкою, гарбузами, огірками, соняшниками, кропом та жовтими гвоздиками. А брати й сусідські хлопці, славне товариство низове, з усієї вулиці повирізали дудки з гарбузиння і дмуть, дмуть баса і тоненько, різно, там, на межі. Від того часу Максимова душа роздвоїлася. Хтось десь усе поперекручував. Зовсім воно не так, як говорять усі, і бабуся навіть. Малий Максим мав уже свою таємницю і носив її в собі. Таємницю про те, що людські голови замотиличила велика неправда. І головне, неправда в тому, що Бог захотів крови, захотів баранини. Чому не одмінно баранини? І чому цей янгол тягне ягня до Масеки, а сам тримає меч і не ріже, не хоче брати на себе гріха? Чому це масєка мусить бути вбивцею? Чому це так йому прирекли? Цих думок Максим не висловлював нікому, але носив у собі міцно. Носив, ідучи зі школи, і у школу через соборного Огорожу і завжди зупинявся перед цією фрескою, і довго простоював задерши голову. Він її вистоював до найменших подробиць. Із цією фрескою зв'язані початки життєвих мандрів його душі і серця під загадковими зорями. Тепер все це викликає розпач. Тут цілий трагізм безглуздого в людських серцях і душах. Хіба ж це не те, що намальоване на фресці, виявляється і у тому, що світ зжирає себе сам, і усе тепер лежить в руїнах, догри ногами, розтрощене остаточно і непоправно. Зерно дало плід, усе рухнуло, і раптом оголилась страшна річ, непередбачений і глибокий зміст цієї ось символіки, якась жахлива правка її. Хтось украв істину і завдав свій тон від самого початку всіх початків, хтось конче, потребує, щоб люди різали і убивали один одного. В я чого? В я свого привласненого собі і задобрюваного бога. І тепер, ясно і очевидно, вище свого малого розуміння, найвищої мудрості людина ніяк осягнути не може. Ось це і є межа межа людських усіх устремлінь до божиських висот. На руїнах шнирили люди, вони порпалися нишком у тих руїнах, немов щурі то там, то тут, звідкіля стягли шматки брудної матерії, далебі рештки риз і ряс, також пляшки, якісь помальовані дошки, шматки золотих рам і багетів, шматки мядяних. І бронзових рурок, тримаючи ці останні на грудях, мов не знати, який скарб, бо ж це рурки для самогодних апаратів. Коли звивав десь близько пікіруючий літак, усе геть зникало миттю, ховалося по щілинах, мов провалювалося крізь землю. Потім помалу вилазило знову. Максим дивився на все те, і щемлива туга стала його ложечкою. Чогось було безмежно жаль. Щурі. І головне, що це ж усе недавні такі добропорядні, побожні, статечні люди. Він знав їх. Це ж вони вчили його з малку скидати шапку перед старшими, любити ближніх, бути чесними, не красти, не вбивати і шанувати ось цю святиню разом із усіма її фресками. Це ж він із ними стояв у цім храмі. І молився до схлипу, і плекав велику надію на чудо оновлення. Тепер вони ворушаться, мов щурі, немов опановані екстазою до руйнування зруйнованого, дикою розпачливою жадобою грабунку, жадобою з Так ніби попустилися всі гальма, і вони кинулися нарешті робити те, про що нишком мріяли все життя, розтягають. Вони розтягають мотлух руїн, а насправді ж це вони розтягають його дитячу романтику, його дитячу віру, розтягають його душу. Вони розтягають його прекрасне золоте дитинство і незабутні сльози материнські, перед якими він хилитиме чоло завжди, сльози трагічної, але такої полум'яної, самозабутньої віри і надії. Вони топчуться по них. Максим шарпнувся очима навколо, відчувши раптом, як страшну згагу, брак чогось. Так, йому бракувало чогось, йому бракувало скоростріла. Отак би взяти і вишмати геть усіх отих, посікти на дрібну локшину, на стічку. Він навіть мацнув біля плеча, там, де був завжди ремінь, коли скоростріл бував за плечима, та й махнув рукою. Ні, це все логічно. Він знову подивився на людей, і йому стало їх жаль. Вони ж не пустилися берега і не з добра прийшли сюди. Це ж вони із страшного розпачу, з протесту, топчуться, щоб топтатись. Так, це логічно. Якщо боги хочуть звичайної баранини, а янголи тягають для них ягнят під ніж масєки Авраама, Якщо вогненний меч Янгола був лише для того, щоб лякати і приводити в покору слабе, безневинне ягня, а при серйознішій пробі так легко зломився, якщо всі сподівання і уболівання, віра і надія, скроплені кривавими сльозами і тисячами пудів воску були марні, щоб обернутися отак у пил і порох, то вони, мабуть, хочуть тепер винагороди». Бодай для серця, що голе й холодне, осиротіли, мечиться в смертельній тузі в останній агонії загибелі. Вони самі не знають тепер, чого шукають. Зухвало бунтівливі думки, що зародилися були ще з дитинства, раптом вибухнули тепер. І від того серцю стало ще холодніше, а нудьга смертельна стала ще більш щемлячою. Та, господи ж, коли рушаться великі царства, на землі і у душах збудовані, то хіба ж маленькі слабі люди за себе відповідають? Місто лежало, як і ця святиня, зрівнювана з землею, і, здавалося, тонула в рокоті хвиль, вверхнути за гріхи під воду. По вулиці, зігнувшись під ношею і зіщулившись перед летючою смертю, що клекотіла вгорі, поспішала бабуся. Вона тюпала старечими немічними ногами з центру зруйнованого німецькими бомбами і грабованого власними громадянами міста. Десь, певно, поспішала додому і несла радісно те, чим збагатилась. Це була й порожня, але тяжка залізна рама і очеретяна мітла, головне мітла.